ولله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا عبده ورسوله أما بعد بذل محترمه <تصفيق> نبی علیہ السلام جا حدیثو کی کم واقعات ذکر کردی اور واقعات ماں ذکر کول باگئی کم واقعات من ذکر اگر چی تفسیلی دا اور قرآن کی مرادلی دا و پا حدیثو کی جا پا کم بان ترز باندی ذکر شوی دنو آہت ترزی بیان ابن ابی شیبہ کی نمبر ایک کی سفہ نمبر پانچ سو دا عبداللہ احمد مصود سے بہو روایت تھی دا حضرت یونس علیہ السلام بارکے دا واقعہ ذکر پہ چھے حضرت یونس علیہ السلام ہو تاریخی تو رمیو خبرہ ہو رہے ذکر کہو دا اصل کی د پلسطین او د شام علا کیو یونس علیہ السلام جو ہرا پیئے اعتبار سرادہ دا علا کان اغب او شام وہ پیغمبر چھے اللہ تعالیٰ تے جو کڑے نو اغد عراق علاقه کې او په عراق علاقه کې چې کما موسل علاقه ده اوسو میادېږي هغه سرقواجه او سمندر ده عراق کا هغه په غاړه باندې او شهر ده ني نو واه د ویل کیږي اغا پیغمبر رلي کې له لاک نیم اندازا د هغه آبادی وا مستقلی په هغه وخت کې پاګه حضرت الله تلا حضرت يونس عليه السلام کا اغزه کې خلقتا مبعوث کړو نو no, حضرت علی السلام و سلام قوم اغه خبرنا مال حالا تر دې pore سنگین شو چې الله تعالی هغه باندې عذاب را واستو داږي قران کې زې په تذکرہ دا ما ان شاء الله کله قرآنی واقعات ذکر کوو اغایات نه بوه داوله سم کې 2 پارا کې 12 ولا پارا کې مختلف وزایم کې الله تعالی دا واقعات ذکر کړی تر دې pore خبر چې هغه دې نه سلام سلام الله کوم سره جزا بوادہ او چې پتا ته باندې با الله اوس عذاب او ان دې نه عذاب کوم کې احساسمن کو ماده واحد کوم دې چې پدی باندې عذاب رست شو دے اثر او علامات الک لګراغلیو نور چې پکم کوم عذاب یو بیره را شی بیا الله نه وستو کوي په پدی مستقل عذاب نو راغله بس وافش ودا الحمدللہ رافه و دې مې نه نه بچي جوړه مې بار بچي کودل او چې الله تعالی دا شروع کړل الله ته وجړل دا او ته او په هغه ځان ان ګولا سره او په هغه مافسره دومره قدرې کا چې دا الله اعظم د انقوم د یونس علیه السلام نو رستو شو چې کله اعظم رستو شو نو بیا نه یع صاده د مثال اسلام په خطا وو باندې خبرنه اصل کې جده دا قومی او قانون سنگزمگا استود دا پار دا قتل قوانین دی پروعی احکامات تی اقاید دنو پروعی احکاماتو که داغی دا دروگ بارا که دا اغیی پا مسلک که داغی پا قانون که مسلہ چې چکم انسان با دروگ روی خبر او قرآن او خبر با یعنی او خطا او اغسر با پخپل سچایا باندیس سبوت نو ندرسی انسان به قتل کولی شو لگا زمان دستاسو پشریعت که آکس قتل کولی شی چینا حقا بل انسان قتل گی خدا غیب پشریعت که مسلا داواچه و انسان با خبر اوکلا او اغا با او اغا سر با دست نو ندرس انسان با دیان قتل کولی شو نو هاما حضرتونی صلی اللہ علیہ السلام کو خبر کری وا او انسان مدرس چا ته ثبوت پکارو الله دا انتظام کو الله هرگز یو نک انسان یو کې سکے یو نک انسان الله تعالی به نو ستردا کیندا اره امداد کړي الله تعالی قران کې ویلي دی وشتما سي پارا وکنا حقا علينا نصر المؤمنين الا اذا هم بالثابت خبر چې نه كانو خلک امداد مونږه کوو يو نو صالح سلام الله عليه وسلم دی یبهره کې ان شاء الله زبانه پیغمبر نه نه ولا غو نا کیږي نه وی غو نا کیږي او جل بازی لږن معمولی دي نه اوسه ادا اوسه جن صل اسلام ویسه ثبوت نشته دا کوم نه رويته لکه سره روان شو هپا او پریشان اوراګه د سمندر غارتا سمندر غارتا جرا می قشتلا یو دغه چیسته قران کې الله فل فلک المشحون ویله اذ ابقا ال فلک المشحون فساحنا فکان من المذهدين فلكمه الحوت وهو مليم قران کې الله تعالی سورته صد کې داغه وا کې ذکر کوي چې د رامي الله د تخدید ویله او الله وويږي الله پیغمبر ته په معمولي خبره ډېر سخ سخ الفاظ ویل ذکر پیغمبر تعلیم الله تعالی په کاملې خدا پاک ویل چې خپل پیامبر ته مونږ تاسو به دا سينول اب اقل په ځویلې مونږ تاسو بوایو چې لاړه هغه وخت چې لاړ تاسو به هغه سي ترجمه نه کو دا خدای پاک الفاظ دې زورنه الفاظ الله سخه استعمال کړی ول وسلم سي بار کې الفاظ الله استعمال کړی دي دی. ته يو نو سلام باركي ول نودي اذهب معظما فظن ان لن نقدر عليه فناته ظلمت الله هغه چې ميواله وساو او د د غمانو کې الله په ما قادر نشه حالانکه یو عام انسان د عقیده لري چې دی په ما الله په ما قادر نه دی کافر دی حالانکه پیغمبر بل څنګه عقیده خو الله الفاظ سخت استعمال کړی دی پیغمبر معمولونه تا خطا باندې ذلت باندې ډېر سخت الفاظ الله تعالی دلته کې ذریشته مصیاره کې اول نسمه مصیاره سورته انبیا کې سخت الفاظ استعمال کړی بارحم longo حضرت یونس آلری حصول علیہ وسلم اوہنچ حقا سکر مجنی زمانیت ریخی اینما hundreds سکر مجنی زمانیت ریخی بٹی سکر مجنی زمانیت ریخ کرو دیسی اینما những حکم Champion عوام در حضورך یونس فاللی حصول علیہ السلام حقا ساپو اندار ریخی بٹی یونس علیہ وسلم مانگی تو امان توجہ ملومن وطا کشت می عبو کیوا مش کیوا دا اولی وزره دا اولی نظیم مان ت ځکه پدې کې یو غلام دی د خپل <سؤال> مالک نه راټختیدل لري او هغه چې ارثوب دی نو دا هغه وجدان دی آی پی جاما چې حضرت یونس علی السلام دی الله پیغمبر دې ټولو کشته ولا خلق پیجن نو هغه دا ګمان مو دا دې کې دې شي دا هغه دا ګمان نه کړو حضرت علی السلام حدیث قران راضي واچو یو دې قران راضي وکړه په کې دا بیان دا حضرت یونی صلی اللہ علیہ وسلم نمراه ود صحبانای کوران دازی اکلا بیان دا حضرت یونی صلی اللہ علیہ وسلم نمراه ود حضرت یونی صلی اللہ علیہ وسلم ورد ای بس سیده زدان سمندر تا غرزوم اگر دا کشتینا بارشا چه ابو تعالی یوم اید آگر حفاظت بان امامور امام کلیو اللہ تعالی پیغمبر دیر نزلی لکی سخت الفاظ سنگینا سناس زورن دن سنا سر زورنه وتا الله تعالی ورکا ادا چې مې به حفاظت اګه دانا خجونده دانہ چې نه خامخه مداک استاد همي اګه محفوظ طریقے سره خپل کېږي دا بو تو ابل کل سمندر ته ته اورا سم ویر ځای تر دې پوری دی حدیث کې مصنف ابن ابي شيبجه کم روایت ده عبد الله بن مسعود څخه هغه لګل چې حال تکه د سمندر پوهه کې حضرت عزیز علیہ السلام دا کانو تسبیح آوازن بوری خام خام خبرین خبر رایا دیگی ہے تاک شویو قطع وطو چی جل بازی شوی دا خو اللہ آچی او آلت دا اللہ تسبیح آوازن شو نیونس علیہ السلام اللہ تچوک را قرآن فرمائی پناہ دا فضل و مات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دادا دعا دوال فارس فجتباه ربه فجعله من الصالحین جنس علیہ السلام اله اله اله اله اله خدایفاک یوتی لکونک یوتی علتم ترے دم ایجی ترے در آوستم بس یوتی دلتم ستا تذبیر دسمندر پر لا اله اله اله خدای ایس سوک نشتا بس یو حقیقت که تا موجودی دانور بخدم شی پناه بشی دا ایسام ندی دا یو سایان دا بلام ختم بشی یا اللہ صرف تے سبحان حقا پاکی انی کنت من والمین خدای پاکا خدای پاکا زاند پار سخ الفاس استعمال کل زر ظالمان ظلم نو کڑی کوم سر ایسا ظلم کڑی هچ ایسرا حضرت یونس علیہ السلام ظلم نو کڑی فلعاجزی والاعترافی اللہ تلا توقع یا انی کنت من الظالمین دا الفاظیون دا دعا دوایق بھارکلا بسار شاہ گیر شاہ اللہ تچر وخیر کتاکو دا سمندر پویخ کی دا حضرت یونس علیہ السلام پشانتی ولینے اللہ تلا بستاس امداد کئی دا دواو ہے لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنت من الظالمین دا دا بهترین دعا دا اللہ تلا پس تجولا لہو فنجیناه من الغم اللہوی منگ دا دعا دعا کبول اگر دا مقبول دعا دا اللہوی لیدی منگ دا دعا کبول والیو کو فنجیناه من الغم اگر تا منگ دا غم ننجات ور دیدری تیری وی قرآن وی پنادا فضل و لما دا مئید گیر دیارو دا سمندر تیارو دشپیت تیارو شپا تکی توری تیری هر طرف تیری تیری اللہ او اللہ اولیدون کے ذات پہ دا آغازین اللہ تچہ اکلا چیہ اللہ بست ربتے یا اس یا اللہ انی کنت من او ظالمین اللہ لی من قبول اکلا پنا جیناہو من الغم اللہ وی دا غم نم نجات ور حضی مسیح بارکی اللہ تعالیٰ فرمائی پلولا انہو کان من المسبحین قددہ اللہ تسبیخ نوے کلے دن نوے کلے نللا دفقبتنه اله يوم باثن الله دې بدر قیامت تر دې جکه مراد باندې به خلق پاتول شي تر اه رزي بده ته مې پليږي الله وي اه رزکه الله کي بيان من الغم الله نجاست سو دنگم ایه اگر آبرا شو بر روختو پا یو چطه المیدان لنو بیدابی العراعی و هوا مغمون قرآن در ارگی ذکرم کدره که یو چطه المیدان که لنو بیدابی غرا او پاگه که اللہوی کچرده در تار نره کدره نمو پا چطه المیدان که ده گرده خالی میدانو نور ببی لگیره نو حدیث کی رازی دی روایت ذکر که چک را ربار کنه چټل میدان نو الله تعالی جړه ربار کنه د مې د گیډې نه نو د بدن داسې شی ولکه څنګه چې د چرګ بچي پیدا شي پهګه باندې لا باندې مڼېني او کثره وحی خامخا مې ګرمي انتهای زکو خوراکم کوي کرنا کې د پته یو سره ګډه خراب شي ګرمي انتهای د بدن د مې نو عادل کول بدن داسې شی ول الله تعالی په هغه یو او بازو لکلے بیلدار درخت یعنی یکتوین قرآن لفظی استعمال کرلے مین یکتوین یاو پانو والا زیل والا بوٹے اللہ پرازر ہوندے یا رضاکہ یہ حدیث کی روایت کی راضی چیوازی اللہ کنات و یونس علیہ السلام باندے دابو پر اوج کر و بنا خدا غنب پر داشت کر و کانزور ہے و کن تو حضرت یونس علیہ السلام پر جڑا شک چکلے پر دراشنو اللہ لطرف کې نو سټنتې ووټي په وځې دو باندې جاری او هغه ترڅ په یو لাক صد پښه په خل کو باندې اعزام راته پاګې باندې تاو نه ډېر وروته دې ته اساس زور نه ویل کې ولی پیغمبر خفهي په قوم باندې کوالت کې مسله دا واه هغه باندې بیا بلې مراته چې تا خو درو وي تبوس قتل کول شي نو صلی الله علیه و بیا به هر حال حضرت نو صحت برابر شه ته د دنیا و یاولا کمانگی تیر دو یا گولا اغا اغا فل ساروی سرول ناغنه تپوزو کتسو گی اغا تیزه ده کومی یونس نیم دنه نواشیر تو سیدون کنا ده کومی یونس نیم نو اغا تیوی چه لانشی نوالتا خلقو سلام ہوئی او اغا تاوی کتا یونس یه نو تا تا دا آغاز دا کانون پتا دا چه و خبر او کی او اغا تا دا اغا حقانیت بانده اغا سر دلیل نی نو اغا کتلو لشن دا کانون دیر دا نو کزل او دا تا که بادشاہ تا و خلقو تاوام چه ما حضرت یونس علیہ السلام سر ملاقات کلی رو ما سر بثبوت سیما دی اونی تا اغه دې دا ونه لازم کوي دې ته اغلام وړي دې ته حکم صلی الله <سؤال> علیه و سلام د الله حکم باندې هغه ته وې د غواہی به ورکه ونه اپ کوکلمکه اپ کوکلوچی غواہی به ورکو پیغمبر پیغمبري هغه سره شاته د هي طاقتي چیکره اغلام د انا نبوت او لاو البته بادشاہ ته ورغه ورته ما حضرتونو صلی الله علیه سلام سره ملاقاته بلا ثبوت باغبان نه هغه چې خپل ثبوت نشته دا خو دې درو وای د قتل حکم جاری کو چې دې درو وای اود سرثبوت نشته هغه ته نه ما سرثبوت شته او مالته کسان راکا چې زختل ثبوت پېښ کوم نه کسان ور سره راغند کیته هغه ونه ترابه او اتوی اغونی تاوی ازمکی تاوی او ایا حضرت یونس علیہ السلام دا سی دا سی خبری ماسر اکڑی دی سلامی را لے گلے دیو کنازی را لے گلے ونیم خبری اکڑی ازمکیم خبری اکڑی چه حضرت یونس علیہ السلام دیو غلام سرم اولا قد حیران شک چه جیبا خمردان دیو غلام انسان ونی او ازمک اگوئی ورکی بیارال بادشاہ تا بادشاہ تا واقعی بیان ودعوی دا دی منصب او دا بادشاہت چکل ہستا ونی اوز مکہ گوائی ورکئی دا دی بادشاہت لائک زنیم چیزدنے نوہ شہر بادشاہتو کم دا منصب لائک تی او بید دا دی حدیث پاکر اکی زکر کری دعبداللہ نے حصول سے پریوایت که چی چالیس سال پوری دا آغاز ہے بادشاہ آغا غلام ہو او دا آغاز ہے معاملات آغاز سنبال ہو چید آگے ترجمانی تاستما پوختو جبا کہو خبری بری کی رازی دی او بین زمین تشپا گئے اور چیہو ہو دا اللہ دا خوکم نا حرض ہے کی اوجھلت جلتی مکو ہے جلتی خشن ہے دا اللہ دا خوکم نا اممہ مکی گئی دیرو کی منگم تلیو بازی کی ناسوی وی جا اللہ پا قانون با پیسہ لکا اوچکلہ دا اللہ بس بیا پاسی سادر اوچد کی دا اللہ دا خوکم نا بیا تلوار مکه وی د الله پر صلیته غړه گدای وناسل اسلام ونانوا په کوبيام الله تعالی موکه باندې وای فاصبر ولا تکون کا صاحب الحود مکی ولا تبدعا نه مکه کوا د ميو له فشار نه ادا ميو له وای یونس نو میوانه عليه السلام وته د ميو له فشار نه نشي اشاره واه تا وکړه ګره کجل پازي دی وکړه بیا سدا څنګه الوار مکوا د مئیوالفشان دینشه فصبر ولکن که صاحب الحوت صبر کوا د مئیوالفشان دینشه الله د مئیوالف کو نبي رسول سلام دې ګوري اشاره او کنا فصبر نکړه الذی بکنزلقای ته یی بتا تا په دې ردی وای سبب دعا نکې مئیوالفشان دینشه ورنه کورې انجام به بیا غریچ جیل خانه به د میګې نوجلات نه په کار الله قانون ته غاړه بل دې نو سره سلام کوم توبه اوکه okay, سره دیر سنگین جرم کې کوپر کېم ګرفتانه شي او الله ته توبه سچ ایس راو غي ایمان راوړي نو الله یې معاف او بل خبره الله د بندگانو بندګانو امداد او نصرت ګور نه بلي اگر چې وقتی توري ایثار کی یو نه بندي الله ته سم مصیبت راوړي سخته پیراولي نو الله په دې زورونه ورپوله سره مقصود چې دې ما ته رجوع کوي نو الله امداد کوي وقتی توري الله تعالی مصیبت اچکې دا کینه صلی الله علیه و سلام ته ورچتا ز سمندر تیروت ہے بوته خو چبم الله ته کو نه لایک و بجتو کو دا نه نو کته ډیر مزه گزاره پتا مصیبت راغنه ته دمو جزمن دل کوم پماولې راځي پتا ذکر ولی جو د دریکه نشی را 2009 شروع مز ک زکات نو ورکه چې را شروع چې الله ته چا و باسي الله ته ستانا چا و خار حال مصائب راځي ها او الله تعالی د قدرت کریم امولي حدیث نه معلوم اشوا چې سمندر په وی حکم د الله تسبیح نه کته په او په دې کې دا الله موزنه کې نو مک واستاپه دې موزنه کولو باندې ته دا الله څخه نقصان او دا الله پر لوی سمندرونو کې سمره کانې او سمره سي ویني دا الله تسبیحات کوي کتن نه کې نو خپل نقصان کې ها او بل دچه الله ورن سوک بادشاہ کی او سوک ګرا کی چرته غلامی بیزی سرول او چرته د نواه شهر بادشاہ او چرته هغه بادشاہ خپل باندې تخنا کوش چرته حضرت نوصل اسلام و سلام د مکه د پاسه د الله پر امر او چرته بلکس اج کې د مکه ویخ کې دمای پګې رګ چرته الله د عذاب کې د نوصل اسلام کوم گرفتار او چرته د ایمان دول تو از منتشاء و ذل منتشاء بیادیک الخير انك على كل شيء قدير عزت ورقول ولا ذلت ورقول ولا باعت ورقول ولا فقيري ورقول ولا سوق ده یو الله تعالی ده سبقم دروا که نما تا استملاوی ما برهان او بلا زم السلام نواله تمام الله دا مسئلہ راوانا یا توحید مسئلہ حق دی پرشتی حق دی جنات حق دی اسمانون حق دی جنت و, دی دا دا و دا دا انسان پیدا کی خو مسئلہ بدلی گی ہاں قانون کی پا اسلام کی اغسلی قتلولی شی کم چی بے گناہ او آغا وقت کی کم دیننا اشاره دا معلومی والله ولنم چې هغه وخت د روښي وو الله تعالی د حکمت مطابق هر یو قوم لدا چې قانون ورکلې شي چې کم جرمو لداګي مطابق داګي د ختمولو لپاره لسخ قانون ورکلې چې رسول الله صلی الله علیه و سلم کې ناب تول کمه یوته رسول الله و سلام قوم کې اغلام بازی وا الکانو څخه ګرځیدلو یو نه رسول الله و چې په هغه کې د غاوو خبرې او فاطمه دروغ مضمتا معلوم چه چه دروغ دیر سنگین جرم قتل چه اللہ تلا قلتا کیا مسلط کرد او بلا حبرنا چه دا اللہ تلا دا طول مخلوقات تابیس کم ایتا بوری ام دا اللہ دا حکم نا اعراض نا دے کردی نطالب بکردی چه دا اللہ دا حکم نا مخناب بارحال چه زمانگا اصطاب دا پارا فدیکی پا اسبات دا اللہ دا حکم نا جلکی نے رفا کر دا اللہ حکم تغاڑا کہ خدوز بکار دی دا اللہ دیر مخلوقات دی دا اللہ تسبیحات دی دا تیونے کہ دا اللہ پہ عبارت کے سکا میں نرازی خدا ستاقل مقصان بارحال اللہ دی مباتا صلی اللہ علیہ وسلم یا ہو اللہ علیہ وسلم سلامتے درام سلامتے, دلو سلامتے, دلو سلامتے دلو